Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ дев'ятнадцятий. Коли імпровізована родина Падішара Кріла дісталась краю парку і приготувалась вийти на тірсійський шлях, Демсон Рі обернулась до ватажка і сказала. Вартові, що патрулюють стіну, змінюються опівночі перед федеральною надбрамною вежею. Я можу влаштувати невеликий безлад, який відверне увагу, щоб ви могли прослизнути в яму, якщо ви дійсно на це наважились. Обов'язково заходь з західного кінця. Потім вона простягнула руку і витягла срібну монету з-за вуха пара і віддала її йому. На монеті було зображення дівчини. На щастя пар Омсфорд. «Воно тобі знадобиться, якщо й надалі будеш йти за ним». Вона кинула на падішара суворий погляд, взяла дітей за руки і пішла в натовп, не озираючись. Її руде волосся ніби сяїло. Ватажок розбійників і юнак подивились дівчині у слід. «Падішар, а хто вона?» – запитав пар, коли Демсон зникла з поля зору. Той знизав плечима. «Таким вона сама хоче бути! Про її походження існує стільки ж історій, скільки і про моє власне. Ходімо, час йти!» Він повів пара назад через місто, тримаючись менших вулиць і провулків. Натовп усе ще був щільним, люди пхались, штовхались, обличчя вкриті пилом, нерви на межі. Сутінки гнали сонячне світло на захід, видовжуючи тіні але денна спека залишалася замкненою міськими стінами. Вона підіймалась з кам'яних вулиць і будівель та зависала у спокійному літньому повітрі. Вони знаходились, як у печі. Пар глянув на небо. На півночі виднівся місяць у першій чверті. На сході розсипались зірки. Він намагався згадати те, що дізнався про зникнення меча Шанари, але натомість думав про Демсон. Падішар благополучно повернув його до настання темряви в підвал складу за зброярнею, де їх нетерпляче чекали Кол і Морган. Обрізавши потік запитань, ватажок розбійників весело посміхнувся і оголосив, що все готово. Опівночі брати Горець, Сібаблу та він здійснять коротку вилазку в ущелину, що простягається перед тим, що колись було палацом правителів міста. Вони спустяться по мотусковій драбині. Стасас і Друт залишаться позаду та піднімуть драбину, коли їхні товариші благополучно спустяться, а потім сховаються. Будь-яких вартових буде знешкоджено. Потім драбину знову спустять, і всі вони зникнуть тим же шляхом, яким прийшли. Падішар говорив стисло і по-діловому. Він не згадав, чому вони все роблять, і жоден з його людей не питав. Вони просто дали йому скінчити, а потім одразу ж повернулись до того, чим займались раніше. Кол і Морган, навпаки, ледве стримувались, тож пар був змушений відвести друзів у бік та детально розповісти усе, що сталося. Вони втрьох відійшли в куток підвалу та сіли на мішки з пральним порошком. Олійні лампи освітлювали темряву. Місто над ними почало затихати. Коли пар скінчив, Морган недовірливо похитав головою. Важко повірити, що ціле місто забуло, що існувало більше, ніж один народний парк і міст Сендіка, тихо промовив він. Зовсім неважко, якщо згадати, що пройшло сто років. Швидко заперечив кол. Тільки подумай про це, Морган. Скільки всього, крім парку та мосту, було забуто за цей час. «Федерація нав'язала чотирьом землям 300 років переписаної історії». «Кол має рацію», – додав Пар. «Ми втратили єдиного справжнього історика, коли Алланон покинув землі. Друїцька історія – це єдина письмова збірка, яку мали раси. І ми не знаємо, що відбувалось. Все, що залишилось – це оповідачі зі своїми устими переказами» більшість з яких – видумані. «Все про старий світ було названо брехнею», – похмуро сказав Кол. «Ми знаємо, що це правда, але ми одні у цій вірі». Федерація змінила все, щоб відповідати власним цілям. Через сто років не дивно, що ніхто в Тірсісі не пам'ятає, що народний парк і міст Сендіка не такі, якими вони були колись. Справа в тому – «Кому це зараз взагалі цікаво?» Морган насупився. «Можливо, так. Але в цьому все одно щось не так. Мене турбує, що шанари, склеп і усе таке були у цій ущелині усі ці роки, і ніхто навіть не задався питанням. Мене турбує, що ніхто, хто спускався туди подивитись, не повернувся». «Ну і мене це теж турбує», – погодився Кол. Пар коротко глянув на розбійників, які не звертали на них уваги. «Ніхто з нас і на мить не сумнівався, що спроба повернути меч буде небезпечною», – прошепотів він із ноткою роздратування. «Невже ви очікували просто піти і забрати його?» «Звичайно, його ніхто не бачив. Він не зник би, якщо б його бачили, вірно. І можете бути певні». Це федерація подбала про те, щоб жоден, хто спускався в яму, не повернувся. Ось чому там стіна і надбрамна вежа. Крім того, той факт, що федерація доклала стільки зусиль, щоб приховати старий міст і парк, наводить мене на думку, що меч все ж унизу. Кол пильно подивився на брата. Це також свідчить про те, що він там і має залишатись. Розмова різко обірвалася. Вони втрьох розійшлись по різних кутках підвалу. Вечір швидко перейшов у ніч. Денна спека нарешті спала. Невелика компанія без подій повечеряла серед довгих пауз мовчання. Лише падішар говорив, як завжди. Був у піднесеному настрої. Він кидав історії, жарти. Ніби ця ніч така ж, як і будь-яка інша. І не звертав уваги на байдужість слухачів. Пар був надто схвильований, щоб їсти чи розмовляти, і провів час розмірковуючи. Чи є падішар таким же незворушним, яким здається? Ніщо, здавалось, не могло змінити настрій ватажка розбійників. Кріл або дуже сміливий, або дуже дурний. І юнака це неабияк турбувало. Вечеря скінчилась. Вони сиділи, розмовляючи, та дивились на стіни. Падішар підійшов до пара та присів поруч. «Що, хочеться розпочати справу, хлопче?» Тихо спитав він. Ніхто інший не сидів досить близько, щоб щось почути. Пар кивнув. «А, ну вже скоро!» Розбійник поплескав його по коліну, і його тверді очі зустрілись з його. «Просто пам'ятай, що ми робимо! Швидко подивимось і знову вийдемо!» Якщо мечтами його можна забрати чудово. Якщо ні, не затримуємось. Посмішка стала вовчою. Обережність у всьому. І він відійшов вбік, залишивши пара на самоті. Хвилини тягнулись з виснажливою повільністю полудених тіней. Пар та кол сиділи поруч, не розмовляючи. Старший Омсфорд майже чув думки брата в тиші. Олійні лампи мерехтіли й плювались. Величезна болотна муха гуділа під стелею, доки Сібаблю не вбив її. У підвалі почало смердіти. Нарешті подішар підвівся і сказав, що час. Усі з нетерпінням підвелись. У очах мерехтіло очікування. Вони взяли зброю та загорнулись у плащі. Потім піднялись сходами з підвалу через люк і вийшли в ніч. Міські вулиці були порожні та тихі. Голоси доносились з пивних та борделів, перериваючись гучним сміхом та криками. Більшість ламп, на вулицях, якими провів їх падішар, були розбиті або не горіли. Лише місячне світло супроводжувало їхні кроки. Компанія рухалась не крадучись, а обережно, не бажаючи привертати до себе уваги. Кілька разів вони ховались в провулках, щоб уникнути куп п'яних гуляк, які повертались додому. Не було видно жодного солдата Федерації, бо вона залишила задні вулиці та бідних Тірсіса на самовиживання. Коли група дісталась Народного парку та мосту Сендіка, падішар відправив їх через широкий простір Тірсійського шляху по двоє та по троє, в тіні парку, розсилаючи усіх у різних напрямках, щоб знову зібратись пізніше, та уважно стежив за добре освітленим шляхом на випадок наближення патрулів, які 100% будуть. Пройшов лише один, який нічого не помітив. Варта стояла над надбрамною вежею в центрі стіни, що охороняла яму, але світло ліхтарів відбивалось навколо солдатів, і ті не могли бачити за його межами фігури, що губились у темряві. Падішар швидко провів компанію через безлюдний парк на захід, туди, де ущелина наближалась до свого з'єднання зі скелями, там і наказав чекати. Пар нерухомо сидів у темряві й слухав, як стукає серце у вухах. Тиша наповнилася дзижчанням комах. Сарана гуділа хрипким каданцем у темряві. Семеро чоловіків ховались в густому чагарнику, невидимі. Але будь-хто за їхнім укриттям був невидимий і для них. Пар почувався незручно через їхнє розташування і дивувався вибору. Він глянув на паді шара, але ватажок був зайнятий розплутуванням мотузкової драбини, по якій вони мали спуститись. І тут пар завагався. Яма. Вони спустяться у яму. Він змусив себе вимовити це слово і глибоко вдихнув, намагаючись заспокоїтись. А потім подумав, чи Демсонрі десь поблизу? Патруль із чотирьох солдатів Федерації з'явився з темряви майже перед ними. Вони обходили периметр стіни. Хоча і звук чобіт попередив про наближення, поява солдатів все ж була моторошною. Пар та інші притиснулись до колючого переплетення свого укриття. Солдати зупинились, тихо поговорили між собою кілька хвилин, а потім повернули назад і зникли. Пар повільно видихнув та ризикнув швидко глянути на темну чашу ущелени. Беззвучний, бездонний чорний колодязь. Падішер та інші закріплювали драбину, готуючись до спуску. Юнак підвівся, прагнучи розім'яти м'язи, які почали зводити судоми, бажаючи скінчити усю цю справу. Він мав би почуватись впевнено, але ні. Він дедалі більше нервував і не міг сказати чому. Щось шалено відштовхувало його від цієї справи, попереджало якесь шосте чуття, а потім пару здалося, що він щось почув. Не попереду в ущелині, а позаду в парку, він почав обертатись, щоб подивитись на усе своїми гострими ельфійськими очами. А потім з боку надбрамної вежі пролунав шквал криків, і ніч пронизали тривожні вигуки. «Уперед!» – скомандував падішар, і вони кинулись зі свого укриття до стіни. Драбина вже була прив'язана, прикріплена до пари шпилів на стіні. Швидко вони спустили її в чорноту. Сібаблю пішов першим. Спочатку випробував драбину своєю вагою, а потім зник з поля зору. Пам'ятайте, слухайте мій сигнал, поспішно сказав Падішар Стаасу та Друту. Його голос був грубим шепотом над далекими криками, і він почав спускати пара до сіби блю, і саме в цей момент з темряви позаду з'явився рій солдатів Федерації озброєних списами арбалетами. Вони, здавалось, виникли ні звідки. Уся команда завмерла. Пар відчув, як його шлунок здригається від шоку, і подумав. «Я мав би зрозуміти, мав би відчути!» І в наступну мить згадав про свою інтуїцію. «Складіть зброю!» – наказав голос. Лише на мить пар злякався, що падішар вирішить битись, а не здаватись. Очі ватажка розбійників метнулись ліворуч і праворуч, а сам він застиг. Проте сили були надто нерівні. Він розслабився та ледь помітно посміхнувся. Мовчки кинув меч і довгий ніж перед собою. Інші, усі з групи, зробили те саме. І солдати федерації їх оточили. Зброю зібрали, а руки зв'язали. «Там ще один, внизу у ямі!» – повідомив солдат командиру. Невисокий чоловік з короткостриженим волоссям і знаками розрізнення на темній туніці. Той без вагань сказав «Ріжте мотузки, хай падає!» Драбину перерізали миттєво. Та безшумно впала в чорноту. Пар чекав крику, але його не було. Можливо, Сібаблю вже скінчив спускатись». Він глянув на брата, який лише безпорадно похитав головою. Командир підійшов до ватажка. «Ти повинен знати, падішар Кріл! Тебе зрадив один із своїх!» Він зачекав на відповідь, але її не було. Обличчя Кріла було безвиразним. Лише очі видавали лють, яку він якось стримував. А через секунду тишу розірвав жахливий крик, який вирвався з глибин ями. Він піднявся в ніч підбитим птахом, зависнув на тлі стіни і нарешті впав. Сіба-блю. З жахом здогадався пар. Командир федерації кинув на ущелину формальний погляд і наказав відвести полонених в належне місце. І от вони попрямували через парк уздовж стіни ущелини до надбрамної вежі, тримаючи по одному на відстані. Пар ішов разом з іншими в приголомшеній тиші. Звук крику все ще лунав у його свідомості. «Що сталося з розбійником там унизу, в ямі?» Він ковтнув, борючись з нудотою, і змусив себе думати про щось інше. «Зрадили, але хто?» «Точно не хтось з учасників». Тож, один з людей подішара. У цей момент він спіткнувся об корінь дерева але втримав рівновагу та пішов далі розум вирував розрізненими думками їх ведуть до в'язниць федерації раз опинившись там велика пригода закінчиться більше ніхто не знайде зниклий меч шанари бо ніхто ніколи не виходив з в'язниць федерації тож треба тікати ця думка виникла інстинктивно Очищаючи розум, як ніщо інше, треба тікати. Якщо він цього не зробить, їх ув'язнять і про них забудуть. Лише Демсон знала, де вони були. І юнаку раптом спало на думку, що саме вона могла їх зрадити. Неприємна думка, але вірна. Дихання юнака сповільнилось. Зараз найкраща можливість вирватися на свободу. Опинившись у в'язницях, це буде набагато складніше. Можливо, Падішар до того часу придумав якийсь план, але пар не хотів ризикувати. Промайнула недоброзичлива думка, що саме кріл затягнув їх у цю халепу. Юнак подивився на мерехтливі вогні надбрамної вежі. Лишалось кілька хвилин. Так, це можливо зробити, але доведеться тікати одному. Доведеться залишити кола та Моргана. Іншого вибору не було. Попереду почулись голоси. Інші солдати чекали на повернення патруля. Колонна почала розтягуватись, і деякі охоронці трохи відійшли. Пар глибоко вдихнув. І використав пісню «Бажання». Співав юнак тихо. Його голос злився зі звуками ночі, з шепотом вітру, з піснею «Цвіркуна». Він дозволив магії проникнути і заповнити розуми охоронців, що йшли поруч, відволікаючи їх, відвертаючи погляди від нього, змушуючи забути, що він знаходиться поруч. А потім просто ступив у кущі та зник. Колона полоненних пройшла повз. Ніхто не помітив зникнення. Можливо, Кол, Морган чи хтось інший це побачили, але змовчали. Солдати Федерації та їхні полонені продовжили рухатись до вогнів попереду, залишаючи його на самоті. Звільнитись від мотузок вдалося через кілька хвилин. Для цього знадобився якийсь гострий уламок з землі. Тривоги ще не було, вочевидь, втечу не виявили. Скоріше за все, вони просто полінувались порахувати початкову кількість полонених. Зрештою, було темно. І захоплення відбулося за лічені секунди. У будь-якому разі він на волі. То що треба робити? Він продерся назад через парк до тірсійського шляху, тримаючись стіни, зупиняючись кожні кілька секунд, щоб прислухатись до звуків погоні, якої так і не було. Юнак рясно спітнів. Тоніка прилипла до спини, обличчя покрив пил. Він був схвильований своєю втечею і розчарований усвідомленням того, що не знає, що робити. У Тірсісі йому ніхто не допоможе, і поза містом теж. Він не знав, до кого звернутись, нікому довіритись. Він не мав уявлення, як повернутись до пармського ключа. Стеф може допомогти, але він не знає, що товариші в біді. Але як дати знати про це дворфу? Перш ніж стане занадто пізно, крізь дерева з'явились вогні шляху. Пар ледь дійшов до краю парку, і в розпачі впав на стовбур старого клена. «Треба щось робити, не можна просто блукати!» Юнак провів рукавом по обличчю та сперся головою на грубу кору. Його раптово знудило, і знадобилась уся сила волі, щоб стримати ком у горлі. «Треба повернутися за колом та Морганом. Треба їх звільнити. Використати пісню бажання. Але як?» За секунду почувся звук кроків. Шоботи. Патруль федерації. Пар відступив і тінь, та зачекав, доки солдати зникнуть з поля зору. А потім вийшов зі свого укриття до фонтану, що межував з алеєю. Діставшись туди, він нахилився, і поспішно сплеснув водою на руки й обличчя. Вода стікала по шкірі, як рідке срібло. Він зупинився, опустив голову на груди. На юнака раптом налетіла втома. І раптово його розвернула рука, сильна. Юнак опинився обличчям до обличчя з Демсонрі. «Що сталося?» – тихо спитала вона. «Пар потягнувся до зброї, але її не було». Тому просто відштовхнув дівчину, намагаючись вирватись, але Демсон без зусиль ухилилась від удару і так сильно бахнула його ногою в живіт, що хлопець зігнувся навпіл. «Ти що робиш, ідіот?» – сердито прошепотіла Демсон. Не чекаючи відповіді, дівчина затягла його назад у тінь парку та кинула на землю. «Якщо хоч раз зробиш щось подібне, я зламаю тобі обидві руки». Прошепотіла вона. Пар підвівся, сів, та спробував знайти спосіб втекти. Але дівчина знову штовхнула його назад і присіла поруч. «Давай спробуємо ще раз зав'язати розмову, Ельфійчику. Де інші? Що сталося?» Пар ковтнув, борючись із люттю. «Їх забрала федерація! Вони на нас чекали, Демсон! Ніби ти не знала!» Гнів у її очах змінився здивуванням. «Що ти маєш на увазі?» «Вони чекали на нас. Ми так і не пройшли стіну, Нас зрадили. Командир федерації сам це сказав. Він сказав, що зрадник хтось з наших». Погляд Демсон Рі був твердим. «І ти вирішив, що це я, так, пар Омсфорд?» Юнак піднявся на ліктях. «А хто, як не ти? Ти єдина, хто знав, що ми збираємось робити. Єдина, кого не схопили». «Якщо не ти, то хто?» Настала довга тиша. Вони вивчали один одного в темряві. Звук голосів неподалік ставав чіткішим. Хтось наближався. Демсон нахилилась ближче. «Я не знаю, але не я. А тепер лежи тихо, доки патруль не пройде». Вона штовхнула хлопця в купу кущів, а потім сама відступила і лягла поруч. Пар відчував тепло тіла дівчини. Її солодкий запах. Він заплющив очі і зачекав. Двоє солдатів федерації вийшли з парку, на мить зупинились, а потім повернули назад і пішли. Дівчина повернулася і прошепотіла пару. «Вони вже знають, що ти зник?» «Невпевнений», – відповів хлопець. Вона взяла його за підборіддя хладенькою рукою і повернула обличчя хлопця так, щоб воно опинилось на одному рівні з її власним. Я вас не зраджувала. Може, здаватись так, але ні. Якщо б хотіла, то просто передала тебе цій парі солдатів, і ось кінець. Зелені очі ледь помітно блищали від місячного світла, що проникало крізь гілки укриття. Пар подивився на дівчину і не знайшов у її погляді жодної ознаки обману, проте він. Усе ще був невпевнений. «Ти повинен вирішити тут і зараз, чи віриш мені?» Юнак похитав головою. «Це не так просто, як здається. А має бути просто. Подивись на мене, я нікого не зраджувала. Ні тебе, ні падішара, ні інших. Чому мені взагалі треба робити щось подібне? Я ненавиджу федерацію так само сильно, як і будь-хто інший». Вона замовкла. «Я ж казала, що це небезпечно. Попереджала, що яма – це чорна діра, що ковтає людей цілком. А подішар – наполіг, щоб ти йшов. Це не робить його відповідальним за те, що сталося. І мене теж. А як щодо відволікання, яке я обіцяла? Воно відбулось, вірно?» Пар кивнув. «Бачиш, я виконала свою частину угоди. Навіщо мені це робити, якщо б я хотіла вас здати?» Юнак не відповів. Ніздрі Демсон роздулись. «Усе ще вагаєшся, так? То хоча б розкажи, що сталося!» Пар глибоко вдихнув і коротко переповів усе, включно з жахливим зникненням Сіби Блю. Обставини власної втечі він навмисно залишив розмитими. Магія – це його таємниця. Але Демсон не відступала. Отже, справа в тому, що ти з такою ж легкістю можеш бути зрадником. Як інакше тобі вдалося втекти? Пар почервонів, ображений звинуваченням, та роздратований дівчиною. Навіщо мені таке робити з друзями? У мене такі ж аргументи, відповіла Демсон. Вони мовчки дивились один на одного, кожен оцінюючи. Демсон мала рацію. Було ж стільки ж підстав вважати, що зрадник – він. Але це не змінювало того факту, що він знав, що це не він, а про неї він такого не знав. Вирішуй, пар, віриш мені чи ні? У розсіяному світлі її риси були гладенькими та невинними. Шкіра вкривалась плямами тіней від крихітних листків кущів. Він відчув, що його тягне до дівчини так, як взагалі неможливо. У ній було щось особливе. Щось, що змусило відкинути сумніви та розвіяти підозри. Зелені очі заворожували його. Були проникливими та переконливими. У її погляді лише правда. «Гаразд, вірю», – нарешті сказав пар. «Тоді розказуй, як тобі вдалося втекти?» – ще раз запитала дівчина. «І не сперечайся. Мені потрібен доказ твоєї власної невидності якщо ми хочемо бути корисними одне одному чи друзям. Рішучість пара зберігати в таємниці пісню бажання повільно згасала. І знову дівчина має рацію. Вона просила лише доказів. «Я використав магію», – сказав він. Вона підсунулась ближче, ніби намагаючись оцінити правдивість слів. «Магію? Яку?» Він знову завагався. Фокуси. «Закляття хмар? Трюк зі зникненням?» «Так», – відповів він, але дівчина чекала на продовження відповіді. «У мене є здатність ставати невидимим, коли я цього забажаю». Настала довга тиша. У зелених очах забриніла цікавість. «Ти володієш справжньою магією, так?» – запитала Демсон. «Не тією уявною, яку використовую я. У тебе є заборонена магія». Ось чому падішар так тобою зацікавився. Хто ти, пар Омсфорд? Розказуй. У парку знову запанувала тиша. Голоси варти зникли. Ніч стала глибокою та безмовною. Могло здаватись, що у всьому світі не було нікого, крім них. Пар зважив доцільність своєї відповіді, ніби ступав по камінцях, що плавали в болоті. Ти сама бачиш, хто я. Я напівельф, і ця моя частина несе магію предків. Не усю, лише частинку. Дівчина довго дивилась на хлопця, роздумуючи. Нарешті вона, здавалось, прийняла якесь рішення. Виповзла з кущів та витягла юнака за собою. Вони стояли разом у тіні, обтрушуючись, глибоко вдихаючи прохолодне нічне повітря. Парк був безлюдним. Вона стала поруч з юнаком. Я народилась в Тірсісі, у родині зброяра. У мене був брат і сестра, старші. Коли мені було вісім, федерація виявила, що батько постачає зброю руху. Хтось, друг, знайомий, я не знаю, зрадив його. Шукачі прийшли до будинку посеред ночі, підпалили його. Уся родина згоріла. Я врятувалась лише тому, що гастювала у тітки. Протягом року вона теж померла. Тож я була змушена жити на вулиці, там і виросла. Уся моя родина загинула, і друзів не було. Вуличний фокусник взяв мене в учениці і навчив ремесла. Ось моє життя. Саме тому я ненавиджу федерацію. Вона простягнула руку і ледь доторкнулася до щоки пара. А потім різко ухопила його за руку. «Пар, ми повинні зробити все!» «Інакше буде занадто пізно. Федерація знає кого схопила. Падішар Кріл. З'явиться Рімердал і шукачі. Будуть допити. Як тільки це станеться, рятувати усіх буде безглуздо». Вона зупинилась, переконавшись, що хлопець усе розуміє. «Треба допомогти їм зараз». Пара охопив холод від думки про Колла та Моргана в руках Рімера Дала, не кажучи вже про Падішара. «Що перший шукач зробить з лідером руху?» «Зробимо усе сьогодні». Продовжувала вона тихо, але наполегливо, «Поки ніхто цього не очікує. Падішара та інших, скоріш за все, тримають в камерах надбрамної вежі. Їх ще нікуди не перевели. Нічна варта буде втомлена і сонлива, з наближенням ранку. Кращого шансу не буде». Він недовірливо подивився на дівчину. «Ти і я?» Якщо ти згоден. Але що ми вдвох зможемо? Вона притягла хлопця ближче. Руде волосся мерехтіло у місячному світлі. Розкажи мені про свою магію. Що ти можеш робити, пар Омсфорд? Тепер він не вагався. Можу зробити себе невидимим. Змусити себе виглядати інакше, ніж я є. Змусити інших думати, що вони бачать те, чого немає. Чомусь? Він дедалі більше хвилювався. «Майже все, що захочу, якщо це не надто довго і не надто далекосяжно. Я роблю просто ілюзії, розумієш?» Вона відійшла від нього, пройшлась до найближчих дерев і зупинилась. Та стала там, у тіні, задумавшись. Пар чекав, відчуваючи, як прохолодне нічне повітря раптовим подихом вітру торкається шкіри. Він слухав тишу, що розливається містом, як води океану по дну. Він майже міг пливти крізь цю тишу, віддаляючись у кращі часи та місця. У хлопці жив страх, який він не міг придушити. Страх перед думкою про повернення за друзями, страх перед думкою про невдачу. Але зовсім нічого не робити не мислимо. І все ж, що вони можуть, тендітна дівчина та він? Ніби читаючи його думки, Демсон повернулась до хлопця. Зелені очі палали. Вона схопила його за руки і прошепотіла. «Я знаю спосіб». Він мимоволі посміхнувся. «Тож розказуй». Кінець 19-го розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.